наповнені молоком материнські лагідні груди, твоя свіжа, запашна тепла шкіра, відкритий та енергійний погляд, стрункий стан, трепетні, ніби голубка руки, аж ніяк не асоціюються в мене зі старістю. Цілую твої рядки і заплющую очі. Мене кидає в жар, тілом бігають мурашки. Наливаю в горнятко червоне вино, і тремтячими руками підношу його до губ. Я втрачаю себе, повністю звільнившись від усіх переконань, від нудної розсудливості та рівноваги, від свідомості пам'яті, уяви, аж до кров'яних судин у тілі мене проймає солодкий і рідний, нестерпний і тягучий біль. Хочу плакати і вити вовком» кусати подушку і водночас сміятися, дивлячись заплющеними очима на нетривкий образ у скупій пам'яті. Мислимо оторкаюся до тебе тремтячими пальцями. Відчуваю сполохане волосся, ніжно підкоряється моїм губам, занурююся в нього обличчям світло настільної лампи, вириває з кімнатної темряви мої складені на столі руки, перед якими лежить тендітний клаптик пожовклого паперу, з твоїм сполоханим почерком і з трохи дитячими й кумедними буквами, котрі, ніби поспішаючи збилися в купу, мабуть, твої думки лились і не встигали одягнутися у слова, або трохи розбрідалися. Ти, певно, цієї миті слухала свої почуття і думала, який фрагмент із них подарувати мені, розтягувалися, наче втомлений загін вояків у спекотному літньому степу. В нерівних малослівних рядочках я відчував, яка ти неспокійна й велична, ти віриш тільки у справжній смисл слів, бо не ріжеш його, мов кравчиня на шматки розділовими знаками о тими розсудливими, зваженими нормальними й охайними комами крапками. Мій лист спали, ваш Київ, страшний і великий, як ти тоді до свого друга Юри добрався, а то я хвилююся. Ти солодкий, губи, долоні, ім'я, прізвище, Монтеккі, і я тебе люблю, і люблю, і люблю, і люблю, ецетера. Я стаю сентиментальним, неврівноваженим, як тоді, коли, провівши тебе на вокзал і посадивши на Мукачівський потяг, одразу поїхав до Юри. Як не можу збагнути, що ти мала на увазі словами, що кудись зникнеш і прийшлеш іншу. Моторошно про це думати. Усвідомлення того, що ми прощаємося і розлучаємося, викликало в мене паніку нервового приступу чи відчайдушного ридання. Добре, що невідома, а проте розумна сила потягнула до маршрутки номер 420, і я, мало тямлячи, що зі мною коїться, оговтався тільки біля Печерського мосту, усвідомивши, що їду до Юри. Це трохи заспокоїло, і я менше думав про твоє повернення у власну сім'ю, у ненависні обійми програміста. Пригадую, Юра відчинив сонним, але не здивувався і не бурчав, хоча у такій порі міг би мене за непроханий візит вилаяти. Мовчки провів на кухню, мовчки посадив за стіл, і з холодильника дістав пляшку горілки, яку, мабуть, якийсь негідник виготовив у себе вдома з технічного спирту, а Юра, будучи справжнім митцем, значить мало орієнтуючись у житейських речах, навіть коли це стосується купування пляшки чи шкарпеток, завжди бере пляшку в одному місці, що не кажи, а звички людини сильніші від усіляких непотрібних розумувань. Вже через годину я майже не в'язав лика, а ще через півгодини я, здається, гірко ридав. У мене була жахлива істерика. Юра зі своїми біблійними очима мене всіляко заспокоював, сумно киваючи головою, що життя – це лажа, старушик. Якби тоді не приїхав до Юри, наклав би на себе руки. Принаймні мені так зараз, здається. Чи тоді думав про це? Думки – Особливо емоційні мотивації – це як японські авіанальоти на американські кораблі у Другій світовій. Жорстокі і несподівані. З'являються, коли на них не чекаєш, зникають, коли вже надто пізно. Людям завжди здається, що в поганому душевному стані вони перебувають